Hoofdstuk 47 Op die vierde dag het Sireneus eers afscheid geneem, nadat hy tevore die stadscommandant baie speciaal op sy hart gedruk het, om hier die familie by elke geleentheid onverweld en beskerming te neem. Byfus sy vertrek wou die hele gesin ombegeleid tot aan die see, waar sy skip voor anker geleid het. Maar Sireneus het het vriendelijk afgewees en gesê, dierbare verhewe vriend, bly jy nou rustig hier, want die mens kan nie weet wat er koeriers wat achter nagestuur is, my skip al ingehaal het, en met watter er nie. Alhoewel jylle nou volkome veilig is, is vir my toch ook daar die verstandigheid belangrik, waar dier geen enkele verspieder te wete kan kom, waarom ek hierdie keer in januari Egypte besoek, te, besoek het nie. Jozef het sy reenies goed verstaan, Hy het thuisgeblei en hierdie weldoener in die voorportaal gesien. Met die belofte om Jozef spoedig weer te besoek, het Sirenes homself daarop met sy vier dienaars op pad begeef en het so te voet weldra sy skipper reik. Daar aangekom is hy dadelijk met groot blijdskap ontvang, maar kor daarna ook met groot gejammer dier enkele ander boodskappers wat hier aangekom het want baie ouwers het van die kus van Palestina gevlug vir die vervolging van Herodes, die kindermoordenaar, en hulle het dadelijk baie hastig vertel welke gruwels grievel, Herodes rondom Bethlehem en in die hele sydelike deel van Palestina met behulp van Romeinse soldaten begin pleeg het. Hierop het Sireneus dadelike brief aan die governeer van Jerusalem geskryf, en een haar Anerodes self met die selfde strekking. Die kort inhoud van die brief lui aldus. Ek, Serenius, een broer van die keizer en opperste gouverneer oor Aasie en Egypte, beveel ie in die naam van die keizer om onmiddelik hy einde te maak aan die wreedheid. In die teenoorgestelde geval sal ek Herodes as ‘n pire rebel beskou en om straf oor die wet volgens die voorskrifte en volgens my gerechtverdigde toren. Die governeer van Jerusalem moet sy wreethede naukeerig ondersoek en my onverweld daarvan in kennis stel, so die woestard nie ontkom aan die rechtmatige straf vir sy daad nie. Geskryf op my skip die Augustus aan die kiste Ostrassine in die naam van die keizer, wie is die hoogste verteenwoordiger ek in Asieë en een speciale gewerneer aan sy Lyserie, Tyrus en Sidon is, Cyrenius.